Daniel 7. În anul al lui Beșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânduri ale cerurilor au izbucnit pe mara cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din de ei cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o râna, avea trei coaste în gură între din și i s-a zis scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiar aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarme și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tei coarne. și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trofie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezu jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curat. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. O erou de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitorii slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din picina cuvintelor pline de trofie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și tropul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor dar le s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timp vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătenit în zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi l-a tălcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărția în veci din veșnici și în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinții de fier și gheare de aramă, mânca, sfârma și călca în picioare ce rămânea și asupra celor zece coarme pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căreia căzuseră trei, asupra cornului acestuia care avea o ochi, o gură, care vorbea cu trofie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarme. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Până când a venit cel îmbăternit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfârșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele zece coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărați, iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va dobură trei împărății. El va rosti vorbă de hul în celui celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutinde în sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, mă-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.